Üzözök mindenkit, el kell mondjam, hogy ma tovább haladtam az aláhúzásban, mert a, arra használtam fel az egy órás menetidőt a munkámba, hogy kicsit haladjak ebben, és el kellett jönnöm, hogy ez egy rohadt <gül> Megint találtam benne egy csomó mindent, annyi borzasztó jónak tartok. Na, és akkor folytassuk. Móli orvosbrigádja, szia! Kedves hallgatok hogy a tesszét. Morai Orvos Brigádja két szintet foglalt el a névtelen lakórácsban, nem messze Baltimore régi központjától. A moduláris épület az Olcsó Hotel hatalmas változat, változatára hatott, 40 méteres kapszulákkal. Egyiken szép kidolgozású emléma a hirdette Gerard Chin fogorvos. Na, ezt gondoltam el egy szóra aláhúzni. E, gyakorlatilag már minden elemét vettük annak, amit itt van, de a névtelen lakorásot azért érdemes megemlíteni. Tehát, e, Ének vannak. Ének valószínűleg Magyarországon is vannak, bár mondjuk ott van a Tópart ingatlan, ami egy lakórács, és mindenki tudja, hogy mi az, mert egy akkora befélés, amekkora lehet, vagy ott van mondjuk a Szent István Park, de ugyanakkor lakótelepnek talán vannak ilyen névtelen lakorácsai. Nem akarok túl sokat elidőzni, de, de jó, hogy itt hagyta ezt a jelzőt. Itt az, amit egyébként a Marina partnak így szintén senki nem lehet Az Azért, senki nem tudja, hogy ezek menni. Igen, de nem a Marina part lenne az, hanem mellette valami. Igen, igen, nem az. Ami hanem... futotta még, mert biztos, jó befektetés a Marina part, ezért mellé baszik. a marállétés. De nem van a hegyen, ott nem tudom, milyen neve van annak a. csak ha megnépi szállod a szálloda mert... Az egy szálloda? Igen, de. de az az... Igen, Igen, az, az nem ül. Tehát amióta én élek, azóta abban nem lett semmi. Na. 40 méteres kapszul elég nagy nagy tűnik. Gerard Chin fogorvos. Ez annyira szép, főleg, hogy tudjuk, hogy ez egy. nem csak fogászatra specializálódott. Az egy ez egy fasz a fekete klinika. Ez egy fekete klinika, ami a Gerard Chin, az ugye feltételezi, hogy ez egy kínai úriember, a multikulti valaminek az egyik megtestestője és baromi sok lehet. A kínai biznisznevet, azt ismered a jelenséget, ugye? Igen, igen, igen. Hát van, van egy kínai nevet, hívnak valahogyan, nem próbálok meg hamis kínai neveket gyártani, és van neked egy bizniszneved, amivel igen. pedig levelezel az eBay-ezőkkel, alibaba igen. a lakám, és te vagy Gerald igen ott nem Gerardnek szólítanak. Sőt, Gerard Egyszerűen csak Gerard igen. Meg Jamie, meg Samantha. É, én Szamantákkal, Gerardokkal a kel és Geráldokkal leveleztem. Egyik eh, legkedvesebb barátomnak a, iszínű édes története, hogy eh, neki volt korszentele Szingapurban. És Jeremynek hívták ennek a vezetőjét. De Jeremynek semmik, semmik volt a Jeremy néfhez. Csak egyszerűen egyszerűbb volt így mindenkinek. Érdekes, hogy az indiai tiskereskedők például még nem csinálják teljesen. Um, az a helyzet, hogy azok csinálják ezt, akik gyakran vannak külföldi e, ügyfelekkel kapcsolatban, és a kiskereskedő még nincs, majd lesz. Nem, nem, nem, nem. Oh, nem. az indiaiak közül befele gondolkodnak, nem kifele. Aha, aha, lehet. De tőle, nem. Ő De ő a szingapúri viszont kifele gondolkodik. nem, mert amúgy az indiai, és, és akkor elmeséne felvételkedvéért, az a... a Hulla olcsó, 60-as évekből kimentett, gép sorra gyártott indiai órámban az a tengely. Uh -huh. Mert én basztam földhöz egyébként, uh -huh. egy ügyetlenség folytán. Uh -huh. Bementem mind a sarokhoz, az óráshoz, uh -huh. és elmondtam, hogy itt, itt van ez. Hát gyerek valábbis szízezőszerkezőt volt, amikor megvett a india állam. Tehát azóta sok víz folyt le a Biztos, hogy ápol még ismerettséget. Ebbe kéne nekem egy ilyen felhúzós tengelyezé. Uh -huh. nézte a csávó, berakta a szemébe a lupét, mondta, uh -huh. hogy ha ez dokszalmi, akkor azt mondaná, hogy megérni még egy az kalintért. Így nem mondja azt, hanem, hogy dobjam ki. Uh -huh. Személyes életesként érték uh hogy -huh. az én sárga órámat ki akarja dobatni. Úgyhogy uh -huh. uh, elkezdtem keresni hozzá a replacement részt, ezt. részt. Egy... Három oldalas honlapon volt egy e-mail címval lehetett írni, ahol ott volt egy, egy Jamie, vagy egy Angler vagy egy Igen, valaki, Igen. aki rájött, hogy tényleg van 4 dollárja a tengelye, mert kéne nekem is, Igen. így összeadtuk 9 dollárba a dolgot, egydel a óraüveg és egydel a tengely. Mondta, két üveget küld, mert a fennet, a posta hogy szállítja -e ki és amikor három vagy négy héttel később meg egy 4 darab ború és egy darab egy 9 dollárért, akkor azt éreztem, hogy most el kell vennünk mesélni ezt a jót. <tos> <tos> most az órásig alatt adom a maradék három darab ború akkor üdvözlök Még nem járok ott, hogy, hogy beszerehessem, mert lehet, hogy akkor egy 9000 fontos fog gondolni a 10 1000 fontos javításra. Most, hogy megszereztem az alkatrészeket. <tos> igen, igen, igen, így van. Az, ja, az így van. Na, nekem a következő az aláhúzva, hogy ugye elmennek, most elmennek Finnhez, és hajában Énnek szorosan Besodolt fagolyokat és ósdi ellenállásokat viselő sovány fekete fél nyitott ki kifinálytaját. Hát én még egyet nem láttam, de biztos van ilyen kreatív égszert. Fagolyót igen, igen. elektronikából készült égszert igen. igen. Itt igaz, az ellenállás nem talak mit kezdeni. Igen, igen. De ezek a magyar színában a rastás igen, Igen Igen, igen, igen, igen. igen. Én már láttam egy ez direkt fiberfunk cosplay-ból, az ember hát ez az, ez az már csalás ember a szempontból. De, de hogy olyan pákok nincsenek amúgy, mit tudom én, szerelők és éneket tesznek a hajukba. Még. Mink. Mink, de itt vannak, tehát Öl... itt ez egy létező dolog. A bringásból van, tehát ez uh -huh. a, a használt ringa ba készülő különböző égszerek. Uh -huh. ja, igen, igen, ez így van. Az azt még a meskán is találsz. Kéznek az a bedömás a támad, hogy távolítőkben valahogy megn vagy talán csak finoman változott, az idők üstjében párolva önmagát, mint a személytre vetett eszközöknek a sprawl hulladékaiban titkon sarjadó, kristály eszenciája, néma és láthatlan pelyhekben leülepedve hízna törmelékrétegé. Oh, Azt a cool! Ez, ez, ez, ez kemény Pont. volt. Na, hát ez nagyon kemény volt, lehet, hogy már egy kicsit gibzonos. Ez nagyon sok, ez De, de áthozott valamit. Az a baj, Igen. hogy ez, hogyha, ha lecséröd benne a szavakat, de ugye építesz fel egy mondatot, akkor az tökéletes román a mondat, hogy ha Éppen az a gond benne, hogy ez nem is, hogy egy gibzonos, hanem az a gond, hogy ez valahogy <gül> Igen. E, én, lehet, hogy ez a Gibzon-gitsz Ez őrkény. Az első kiadásban tök más volt a szöveg. Még a szórend is más. Igen. Vagy talán csak finoman változott, az időküstjében párol önmagát némas látozatlan ülepett a halomba, kristályos eszenciáját formálva a város kétlen zugaiban titkon virágzó hulladék Hát azért ez is nagyjából. az jó Jobb, ez jobb. Örkén mondta is, hogy ezt újra csinálta, ezt a mondatot. Miért? Ja, és a bónusztvek, mert az most újra fordítják ezt Igen, tényleg. nem tudtam. tudjuk, hogy fordítja? Nem tudom, hogy Pégzuli benne van, de hogy az összeset esetőt azt kérdöm. Miért nincsenek itt? Egyébként fűztem őket, de... És új címet nem adtak neki, hogy rosban a fogó vagy Ja. Értékelem a provokációt, de egy fontosabb, hogy ennek egy új címet adtak. Igen, igen. lehetne egy égben akár... Igen, igen. De abszolút. Nem. Nézd az, a félelem is eszkedés, mindenki féllem is eszközöknek fordítja, itt pedig hát nem az. Igen, igen, igen. igen. Ugyanakkor már nagyobb a bármelyik lapnál halálbüntetés eljutott ez a címbe. Igen, igen. Ez volt a példa. Meg volt volt példa, igen. Nézzen, volt egy györnököd. Igen, igen, igen. igen. Molly hevesen mutatni kezdett, és előkapott egy cédulát, ráít valamit, és átadta Finnnek. Úristen. Ez nagyon jó. Pont a héten hallgatom egy műsort egyébként arról. Tudtam még kézzel írni? Nem, Nem, nem, nem. Az, hogy a a biztonságot vetett hit az mikor és hogyan bicsakod meg, Ez Igen, igen, kurva érdekes dolog. Az egyik az, hogy volt egy olyan 70 év, amíg létezett feltörhetetlen napat. Igen. Aztán óriási nagy világra szóló lett, mert egy csávó egyébként hosszan brutthor szalva, saját kulcsot jártva, igen. feltörte. 900-as évek elejére, a as év végéről. beszélünk Amerika, igen. ha jól emlékszem. De ha nem akkor meg akkor a 90 as évek közepéről. Igen. igen. A 99% Invisible Podcastnek volt egy adása róla. Ez egyik része ennek. Akkor a zárnál nem megbízható, abban bízunk, hogy már a szomszédot könnyebb feltörni, mert a szomszéd hamarabb hív fel rendőrséget, mint hogy hazángol. Így van. Hogy nem. hamarabb hamarabb a a szomszéd azért hozzánk. Hmm. Igen, igen, ez a szomszéd hamarabb kitörik. Ezért az én, én, én hagyom, meg zsás, mert felszállt az előző igen. igen. A másik felemek, hogy uh, volt az, az időszak, amikor. Uh, két gentleman biztos lett abban, hogy nem hallgatják le őket, amennyiben kisétáltak egy mező közepén, és nem volt más ember, század elő. És nem volt rádiós illetve volt... És utána a j Hackman film. Igen. Igen, és akkor azért már tudjuk, hogy nincs olyan helyre, hogy nem lehet lehallgatni. Igen, és volt a harmadik lépcső ennek a stajnak a 30-as évek vége, ebben ez, biztos, hogy volt, hogy itt este, mert ez egy egyik, egyik ilyen időm, amikor ha megvetted a polgári enigmát, akkor ugyan nem tudhatat, hogy ezt senki nem tudja uh -huh. feltörni, de így volt. De tíz évig azt nem uh -huh. látszik, aztán aztán a szövetségesek feltörték. Uh -huh. Illetve a lengyelek feltörték, és mindenki jelentőnek tudja, hogy ő fejlesztett tovább. Uh -huh. így van. Na és azóta mindenki hogy minden fel van törve. Uh -huh. Na most, uh, de ez egy toposz, a... hogy írunk egy papírt, és akkor azt nem tudják leolvasni vala. Tehát itt, itt nincsenek okos telefonok, itt lehallgatás van, meg lenézés, mert ugye azt tudjuk, hogy minden orománszer mind winter nézi őket, és valószínűleg ezen is átlát. Nem tudom, mivel lát nem tudom, mi jelent van. Igen, Igen. Nem tudom, mivel csinálja de átlát, úgyhogy ez hiába van, de az, hogy Molly ezt csinálja, azt feltételezi, hogy ettől fél. Igen, illetve valamiben hinni kell. Megem, megom. Tehát én, itt azért olyan játékosokkal játszol, ahol, ahol a táblán paraszt sem vagy igazából. Az asztalon pátszolt heringelt teli üvegbe át. Én ezt azért húztam alá, mert rengeteg kaja leírást kapunk, kaja és pia leírást ebben a könyben, és itt direkt visszalép egy csomót. Tehát itt nem eh, szintetikus krill van, vagy mutáns harcsa, vagy anyánvalaga, hanem tulajdonképpen a nandipáccolt heringje. Ruszli. Igen, Ruszli. Ruszli, és szerintem ez is üzenet. Szerintem ez egy üzenet eh, valahova. Hogy, eh, hogy Finn, az a régi világ, és eh, ő még régi dolgokat eszik. Uh, illetve behozza megint azt hiszem, a létező mert ő pártak ezt az tényleg lenne. Hmm, igen, igen. igen. Nem néztem ha. utána, de... Bátok hamutartóval. Aha. A másik meg, hogy a, amit Molly közben csinál, uh -huh. nem, hogy elkezd a, a fegyveregivel lenni, uh -huh. ami nagyon uh -huh. az igazi harci ideg jelenet. Igen, Igen, Igen. Éppen csak remegül érze a cigaregy nincsen. Igen, pontosan, pontosan. Fénylapos kis Ponzolt húzott elő a zsebéből, és bonyolult elsorozat a gépetbe be rajta. Na, ilyen van. Vala, ezt úgy hívják, hogy okostelefon telefon eh, kiadás. Gyakorlatilag nem csak. Van olyan is, hogy kétfaktoros kódgenerálás, ami a világ egyik legkényelmesebb dolog. Te most elővettél egy lapos kis konzolt, és húztál elősebb és bonyolult jelszorozatot gépeltél be rajta. Igen, megtettem, majd azonosítottam vizuális jelet. Ja, ezek nekem is van, Csak azt tudok jelszad generálni a bankomhoz. Igen, nekem is felejtett Azért okostelefonnal lesz bankolni, az ima szóval is volt. Nem okustelekonnan át bankolok. Ez, ez csak a kódgenerátor. Ja, az egyik faktor a számítógépem, ott van egy... egy Azért kétfaktor, hogy titkosítás átlépni a okustelefonon, az úgy szép. De... Egy felhasználónév, meg egy elsza. Utána van egy telefonos kódgenerátor, és hogyha egyébként egy renderzeusz-szal támogadni, hogy az egész lófasz nem érne. Persze az a nem érne, persze. Na, de én hát hogy... Erre mondta Dénát, hogy darmi négy szint. <laughs> Level 1. Igen. Uh, uh, kíváncsi én én hát bankolják, hogyha hallgatsz uh, a kommuniszedr. Azt akarom mondani, hogy uh, ez a, gyönton, a jól jól az egy célgép, amit film. Finn. Valószínűleg igen. És uh, a, a a nagyon nem így a, a üveghez a heringet. tehát hogy, hogy direkt az ilyen is a, a, a embere, hogy, hogy van egy, szerintem tökre fel van építve a karaktere hogy szarnak látszik, egyértelműen nagyon, nagyon szarnak látszik, de közben ki van tömve jó technikával. Bár mint ezt tudjuk, ez sem ér sokat, mert Neuromassza és Wintermuth ne hallgatja őket, ennek de, de ez a kézzel épített cucc, Igen, tehát az Igen. a... a nem, nem az új cucc, a, ami megvette a legjobb cégtől a legjobb eszközt, hanem ez a, a valaki megforrasztotta a fizakos gyerek. Igen, megem akkor itt most ugye kiderül, hogy emiről van szó alapvetően. A mi 53-as törvényünk ottani megfelelő alapján korlátozott svájci állampolgársággal bír. Erről már beszéltünk ugye, hogy ez, hogy 53-as törvény, az azt feltétlenül, hogy legalább 2053-ban vagyunk. Egen, igen, igen. Ez egy nagyon jó meglátás, mert hogy 1953-ban csak nincs ilyen törvény. Tehát értem én, hogy alternatív valóság meg minden, de itt most sok, tehát ebben a részben ahol most megyünk, sok időre való utalás lesz és némelyikük százas néptékben megy, tehát legalább feltételezhetjük, hogy 2053-ról beszélünk. És a 53-as törvény az valószínűleg rég, tehát nem, tehát nem a tavalyi törvény. Tehát, nem az, az, amikor először szembe jött mm. az, hogy valamit kezdenek el ezekkel a jó igen, igen. Ugyanakkor igen. azt mondja, hogy az MI-kről ennyire direkten ők beszélnek először. Igen, így van. Így van. És, uh, és két mondatták később, uh -huh. fel is olvasom. Yeah. Vintervjút egy MI azonosítási kódja. Nekem megvannak a nyilván nyilvántartó számai mesterséges intelligencia. Uh -huh itt ez a számos felépítés, ez nagyon izgalmas, mert az, az internettel, hogy vannak a uh -huh. domainek, vannak az IPC-k, vannak. Igen. De vannak azok a nagyobb egységek, aminek van Aha, egy szám, számítógép, mint az autonóm System, akárhány az ucsoda. Igen, igen, igen, igen, igen. Uh, És neki megvannak, meg... valószínűleg papírok kinyomtatnak valahol egy ilyen hosszú időt. Igen, izé, hosszú már A valami. másik pedig itt egy... Csak a perflet is Igen, igen. nyilvántartó, ami ezen a ponton még lehetne egy bolfasz is. Igen. Igen. Később sem bizonyos túlzott a potásnek, de de, de azért nem, az ott vannak. Nem az hát, Ő milyen valami játékosra játszik. Igen. Igen. De hogy nem egy ilyen ízaj balfasz csapat. E, úgy, ugyanis leedít megvíztam, hogy a bojlánek kell nézessen utána e, ármit, Ármitázsnak. E, Magyar ezt a e, e, mollykéznek. E, ők igen furcsa hívcsatornákhoz is hozzáférnek. Na, hát ezt azért négy jellel láttam el. Az igen furcsa hívcsatornákat. Hát én sok mindet láttam már életemben. De olyat nem, hogy valaki csak úgy igen furcsa hírcsatornákhoz hozzáférnek. Általában ezek igen furcsa hírcsatornák a valóságot közvetítenek. Tehát a... E, a más van. Igen, igen, de, de itt például a e, jobb sorsa szenderült indimédiára gondolok Magyarországon, ami ekkor volt, elég régen, nem tudom, ki találkozott vele, de hogy ez egy igen furcsa hírcsatorna volt. De szerintem itt megnyit fordítási ugrás van, mert az első kötetben é. van néhány feletté furcsa kommunikációs vonaluk. Majdnem ugyanez, tehát az ez azt feltételezi, az feltételezi mind a kettő, hogy van, van egy olyan uh, irány, amit itt titkos titkosszolgálati eszközökkel uh, birtokani lehet, mondjuk a analgista összeesküvők uh, uh, hírcsatornál. Mert ugye mm. van az, ami, van az ami, uh, amit a uh, TV lead, <gül> majd tegyük fel, hogy egy tévé van, vagy egy típusú tévé, van az, amit... Uh, ez mondjuk, a, ez nem Fura hírcsatorna. Fura hírcsatorna, ami mondjuk a. E, e, Próbálok mondani, vörös frontnak a hírcsatornai. E, ami egy e, kis közösség, mindenről más gondolnak, mint amit a mainstream média. És e, akkor van nekik eminens jó információjuk, hogyha valaki a tűz közelében tagja neki titokban. Tehát titokban analista, Na ja, kis is manapság, az nem használ digitális technikát, ha el akar valamit. Ugye, lász még, megállapodj a nagy Egyébként ez nem lehet, hogy ez alapvetően egy fordítási mellé nyúlás. Hát, szerintem... Ez inkább arról <kül> út, <kül> hogy olyan kontaktjai vannak, akik peckú információhoz férnek hozzá, és egy csatorna az inkább arra utal, hogy ezek a gondolkodat? Szerintem is. Lehet ilyen szavas mesélyzetős tartalom is egyébként. Lehet, de egyébként Tehát, az... alapvetően a Kruc info gondoltam itt. Tehát, hogy sok helyről lehet hírt beszerezni, például a Kruc is, ami is, amelyek kicsit olyan, mint a Men in a, amikor a tabloidokat veszik, a, a, a, a hívják azt amely magyarul. Igen, helyi biket veszik, majd abban van az igazság. Ez egy furcsa hírcsatorna. Nekem inkább a James azért, hogy uh -huh. ő, ő sávon, akinek van James előfizetése. <hállt> ez jó. De ez kevés, Nekem ez, ez um, hogy <hállt> olyan embereknek a kommunikációba haladott be, akik egyébként nem Lehet, lehet. De ez is nagyon ritka. Főleg az, hogy, hogy egy ilyen modernek hozzá Bár később néhány oldal múlva talán nagyon hasonlólt az e, e, e, e, e, e, belvállalati bál, kódokat. Mi az az média? Mi volt itt? Hú, nem tudom. Hát ez, figyelj, sok éve volt. Volt a magyar baloldalnak egy próbálkozással, hogy egy alternatív médiát hozzon létre, és egy ilyen 15-20 újságírót összeszedtek, vagy magát újságírónak nevező embert, és úgy döntöttek, hogy ők lesznek az alternatív. Súlypont. Tehát, pont olyan, amire én most gondolsz. Igen, pont olyan, amire most gondolsz. Tehát ez a vállalvonogatás körülbelül le is írja, hogy mennyit ért. A Lepless mm. feszett Marxot olvasnak innen a Pontosan. Én. Ilyen volt. Pontosan ilyen volt, de nagyon komolyan vette magát. Tehát tulajdonképpen, hogyha valami nagy és elaborális játéknak lett volna a része, akkor még élvezni lehetett volna. Tehát, de tényleg így, hogy, hogy, hogy ne tehát, Alternatív valóságokat írted gyakorlatilag hírekben akkor még nem volt kemptér, meg nem volt edély hogy az iraki háború valójában a Rócs titkos összeesküvése, ima bizonyítékok rá, és akkor értek egy csomó mindent, úgyhogy ők nem nácik voltak a károci Baloldali Igen, Baloldali Kulcifó, pontosan ennyi, ennyi csak angol nem volt, indi, mert indi. Igen, és e, e, e. ez egy nemzetközi mozgalom volt, ma már csak a birodalom határvidékén vannak romjai, vagy e bölcső. Nem, de olyan őket is valaki olyan. Nem, nem, én ismertem nah. több arcot templom szegények voltak, jártam oda, ahol nekik volt a központjuk, ez egy AK-74 vagy 47 nevű hely volt, ami a Dohány utca a megfelelő száma volt. Igen, Igen, hát azért, mert a fegyverről hozták, volt a stilizált fegyver, mit tudom én, fölfújva a falra, és abból volt a kajánlás, hogy van a Paldai Ede utcának, a, ahol a Nagymezővel találkozik egy falafeles. Az a falafeles minden este, minden kajáját, mert ő csak frisset csinál és salátát, a nép rendelkezésére bocsátja, és csak minden nap elmentek oda, összeszedték négy-öt nagy akkor még teszkó sem volt. Nagy szatyorba, és oda levitték. és volt a teszkó, ha volt a Ez elég régen volt. És akkor ott lett éve. Nekem a kedvenc arcom arról a helyről, én ott aktivista filmklubot tartottam, egyébként ezért voltam jelen, nagyon Cyberpunk hely volt, a kedvenc arcom arról a helyről az Igor volt, biztos, hogy nem ez volt a neve, neki az volt a foglalkozása, hogy illegálisan átlépte a határt, ahányszor, csak tudta nyugat felé, és amúgy pénz viszonylag jól élt abból, hogy rendkívül nagy himtagjával, legalábbis elmondása szerint, férfi és női eh, eh, pornofilmekben vett eh, rész mint szereplő. Eh, ha meg, pont annyi pénzt összekufákodott így, övel megpróbált újra átmenekülni, átmenekült, majd egy-két hónappal később újra megjelent a helyen. És itt minden ingyen volt, és még a netet is ropták valahol. Ezt nem <tos> a Ez volt az első foglalatház, és né némelyikük eh, izérett eh, politikus, de ilyen 4K, tehát <tos> nem kell nem, nem, mélyre menni. Némelyikük eh, a legtöbben elmentek. És, és valahol most külföldön élnek, különböző szintén a rendszernek. A többiek, a többiek meg visszamentek az életemre, és aztán mindent elolvastam. Befejezték a bolcsészakat. Befejezték a bolcsészakat, pontosan. Indiát utaznak minden jó hallgatót, aki ebben részt vett. Na mindegy. Foglal sem csináltam, mi írjuk fel Istennek. Tessék vagy? Foglal sem csináltam, mi írjuk fel Istennek. Igen, igen, igen, igen, igen, és megpróbáltak foglal foglalni házat, de soha nem itt össze. <laughs> Na. Finorgazzam. Aliget az pozitív. Nem egészen sok helyen művült, ehhez képest szucs. Nekem, nekem. Te voltál ott, te egyébként? Nem, nem, nem én vagyok. Nem, nem én vagyok. Igen, három év lehet foglalni. Tehát ezek a arancsináltai voltak. 18 éves paprika Kinga, aki a szülei ubarkáit árulja, vagy azományokért meg lehet venni. Nem gróleke forradalmáról, akik 6-7 hétig nem zuhanyoztak iszonyatos kosz és végtelen számú odahordott pontosan egyébként hamarítottuk, pont úgy nézett ki, mint finnek a, a, ez a lyuka, csak kicsit kevesebb volt az elektromos alkathez. Kicsit kevesebb volt a hatékonyság. Hatékonyságot nem volt. <Szor> ja, oké. Okay, Viszont volt az <Szor> Az is valami. Igen. Nem csinál ezt a bataság. Ja. Finn volt, lopott áruban, első, áruval, elsősorban a fárkodott. Kicsit később, ez most a Smithnek a leírása, ugye ez a műkereskedő olyan mikroszfotokat vett, amelyek képtárak, eladási jegyzékeit és művészettörténeti programokat tartalmaztak. Féltudatlan chipper újrajzlatában Smith műkincs kereskedelmi tudása ijesztően megnőtt, legalábbis kollégái szintjéhez képest. Ugye sok művészettörténeti utalás van ebben az emberben, nem csak a könyvben. De hogy ez azért talált itt most nagyon, tehát ide egy vonalat fölüle húzhatunk. Ez a haber. Ez a Smith, Smith. A Smithről van szó, azért, mert a művészettörténeti katalógus tudás, az egy kvantitatív tudás. Tehát az, ha tényleg beültetnek egy csipet az adatba, akkor az így növelhető. Nagyon kevés olyan tudás van, amilyen semmiféle kritikai érzék és gondolkodás nem kell, ez az. Tehát ah. még a matekhoz is több kell, mind a mint ezekhez a katalogusoknak a tudásád, és ez tényleg egy használható tudás? Amúgy ezt, ez annyira használható tudás, hogy pár éve volt belőle, pár éve? 5-8 éve volt belőle botrány, amikor már megtizítővé vált Amerikában a 3G, uh -huh. és, és nem műként csekkel, hanem könyvekkel. Uh -huh. Volt egy csávok az egész szakmód, tehát, kiment ilyen könyvkiállósítás, hagyott egy keresést, stb. helyekre, vitte is kis uh, csipogós pdf ját amit Aha. tudott leolvasni. Vannak volt rajta billentyűzet, betült a Gépen fénynek az és csak azt a hármat vettem, meg, úgy tudta, hogy nem te 25 dollárnál drágabbat tudja a és ilyen. És mindenkinek utáltál ezzel. nem utáltál, hogy a, a Wildem lett beletörlett hogy igen. a technológia lett a piacot. Igen, igen. Na, ugyanez a tudás művészeti nem 25 dollárban, hanem 250-2800 dollárban ér hogyha megfelelő helyen van, nem véletlenül, hogy ilyen adatbálisok tényleg léteznek. Tehát, hogy ez, ma már egy, tehát ez már egy, kis kislemezen is létezett, hajlékony lemezen is létezett, de ma már azért ennek nagyon magas szintje van. Az a helyzet, amennyi, tehát én kiszálltam már ebből a bizniszből elég régen, de amíg követtem, addig ezek a tudástárak hatalmasak voltak, nagyon-nagyon sok tételt tartalmaztak, és visszanakasztalhatatlanak voltak. Ez egy inter... Ilyenekre voltak csinálva. Ez egy interfész kérdés, ez többször elő fog jönni. Úgy aminéztem, a legközelebb két lappal. Igen. Igen, most itt nem akarom végigolvasni az egészet, de hogy... ...hogy itt most a fejről beszélnek a Terminálról. Egy fej volt, kicsivel később. Kortás mű volt, nem antik darab, gyűjtők számára értéktelen. Jimmy nevetve elmagyarázta, hogy ez a Holmi egy számítógép Terminál. Beszélni is tud, és nem ám szinti hangon, hanem csodásan összeszeret szerkentjük és miniatúr organacsövek segítségével. Miután Jimmy a fejet otthagyva elment, Smith gondosan átbogarázta azt, és felfedezett rajta bizonyos fényméreket. Végül is két cüriki iparművész, egy párizsi zománc specialista, egy holland ékszerés, és egy kaliforniai csiptervező alig hihető együttműködésére sikerült fényderítenie. Még egy fél mondot húznék nem? Ö, bonyolult szerkezetű mellszobor, amelynek Platina felszínén gyógyszemcsékkel is lazult el velet, tehát rekezdománc bajlította. Azt ez egyetlen... Leírásom még kellett volna nekem. Igen. Az te egyik, hogy... És igen, igen, de hogy ez nem hozza a klasszikus koncepcionális művészet... Nem, ez, ez egy jucot. tök új dolog, és nagyon folytató. Nekem nagyon tetszik ez a fej, míg pedig a következő miatt. Ez egy kurva jó megítván, és nem, nem, nem tolja elénk, de ezt a fejet azért tudta megszerezni Jimmy. Egyébként, a ki jimmy mindjárt visszatérünk. Azért tudta megszerezni Jimmy ezt a fejet, mert ez már a eredménye a Wintermute ütködésének. Mm. Tehát nem az volt, hogy lehozott egy-két dolgot, és köztük volt a fej, hanem Wintermute már valószínűleg még óta próbálkozik, és itt sikerült, itt majdnem sikerült neki és megszerez, megszerezte a fejet. Csak, eh, csak még gyenge volt. Tehát még nem építette fel ezt az egészen elképesztő csapatot, akinek most a életét követjük, hanem csak egy valószínűleg nagyon tehetséges tolvajt, Jimmy-t, ugye ez később ki, kell, ki fog derülni, ez a Jimmy, ez a Johnny Memonik. Uh -huh. És uh, itt most egy kicsit a film, a, a, a, a Johnny a, nem tudom, a, mi a kaszatár a, a és a Neuromasszer összeolvad, mert ugye ebből a háromból lett végül a film valahogy, de hogy Molly is érintett az ügyben, ez később kiderül, de hogy alapvetően valószínűleg Jimmy egy nagyon faszatolvaj volt, és Wintermut valahogy megtalálta az utat, hogy akkor. Az a, a terv, hogy ezt megszerezzük és lehozzuk. Csak valami elszévet tud közben. És ezért került uh, Smithhez, majd később Fényhez. Ez a Smith csak a került, de, de finhez az CD is. Ez mindenképpen egy interfész lesz valami ah. világhoz. Igen, csak Igen, aztán Igen. kiderül, hogy milyen interfész Ez kevés. Igen, ez kevés. Pontosan ez kevés. És tovább a, tehát a, a Game is Running. Tehát. A másik az, a, a Hurst csinálta meg azt a fényképezőgépben, hmm. amit egy Kémántokkal kivert koponyába szeretne. Igen, Igen, Igen, Ami meg azt, ami koncepcionális művészetnek számít már. Igen, <gül> számít. A koncepcionális művészet kitalálsz van, ez egy eladod drága a szárcsinak, a szácsi sokkal drágában elfogadná a világnak, és még valaki tovább adja, akkor egy héten elkezd értékesnek számítani. Mondok egy. Az el, első koncepcionális mű, ami van, tehát a Gibson életének ez nagyon része volt. Tehát ebben a. Tehát 84 ez a kor, a koncepcionális művészet. Az a Joseph Kosut nevű embernek a Három Szék című műve volt, ami a következőből állt egy darab szék, pont olyan, mint azokat. Azt így megvette a helyi obiban. Egy darab szék, a széknek a képe, tehát lefényképezte, és azt előhívatta pont akkorában, mint a szék, illetve a e, Merian Webster szótárból a széket kinalította egy ugyanakkorára, mint a fénykép. Ezt úgy hívták, hogy a három szék, ez a koncepcionális művészet nem te csinálod, te a koncepciót adott hozzá, hogy a ismeretelméletnek egy újabb államása, hogy van a szik, ami nem azonos a képével, ami nem azonos a szövegével. Ez itt a tribe, ez a koncepcionális művészet, ami bár nevet rajta, egy kurvasak tést adott embernek. Most Akkor a burshitja van, amekkor nem férne be. De vannak emberek ]nek. a világon, akik 12 millió amerikai dollárt kaptak egy formali analizót szápat. Az is koncepcionális művészet. Igen, igen. Nos a koncepcionális művészet egyik, egyik, egyik alapja, hogy ne legyen minden munka. Tehát csak agy munka van abban a történetben, amit ők csinálnak. A e, koncepcionális művészet, művészet ebben az értelemben a teljesen egyszínű válszott. Ilyet is sokat csináltak. E, ez annyira, annyira része a Gibsonnak, hogy ő teljesen ebben élt, ebben a koncepcionális művészetben, és a további 8 könyvében rengeteg helyen előkerül. Például Hubertus Big a, a, a Zero history egy olyan öltönyt visel, ami Eve Klein Blue öltöny. Ez egy olyan speciális szín, amit egy konceptuális művész talált ki, és semmi más nem tett hozzá a világhoz, mint hogy ezt a színt kitalálta az Eve Klein Blue-t. És ez a szín, hogyha valaki meglátja ezt a vásznak, tehát a tök valaki egyszer hozzátok eljött vendégségbe, mondjuk a 80-as években, és hozott egy Eve Klein Blue színű dolgot, ami beléjakad, mert adta az Eve haverja, akkor alapvetően holnaptól már nem kell bemenni dolgozni, mert akkor megvan a pénzed az életed végéig, annyit ér egy ilyen vászon. Az ifjének két igen igencsak szeretett performance van. Az egyik az, hogy megpályázott egy francia képzőművészeti díjat, amiből művet kellett létrehoznia. Ők azt várták, hogy festményt fog létrehozni, és ö, megnyert azt hiszem, hát így, mi pénzünkben mérve nagyjából egy ilyen millió forintnyi dolgot nyert meg, és ez É, igen, általában dokumentálva vannak ezek a dolgok, és dokumentálta a fényképpel, hogy bemegy egy záróházba, az 1 millió ér egész pontosan aranyport vásárol, elment a szajnához, és a, eh, a eh, csetlit, amit kapsz ilyen, a nyugtát. A nyugtát bedobta a szajnába, és utána az aranyport is így hintette. Ez volt a performance, ennek a fényképet dokumentációja jelenleg mondjuk egy ilyen 60 ezer dollárt ér. Tehát, hogy ha ezt valahol kiállítják. A másik, a másik ilyen <coughs> dobása az volt, kár hogy nincs nálunk most internet, vagy akár lehet is. Ez Eve az ugrása semmibe című performance. -a. Jump into the void. Jump. deep into the void. Bocsát. Leo into the void. Már feladta. Images. Biztos látni a körülön? Egész az. ez nagyon Ezt a képet hozta létre, na hát ez az, hogy ezt így már ismerik néhányan. Igen. Nem, nem paraszt vagyok. Igen, nem baj az. Ez az a kép, levetette magát valahonnét, és nem fel. 1960-ban hozta létre a Leapy Intudovai című képet. Az volt mondva, hogy mivel, hogy ő feketeöves judós volt, ezért kigurulta ezt az ugrást, de alapvetően ez volt az egyik nagy műve neki. Na, ilyen a koncertművészetnek. Kidőtte a fényképet, vagy nem fontos? Nem, a, jó, a kérdés jó, de nem fontos. Valamelyik eh, miniónja, a igen. cápába se izén a művész masszírozta bele a formádaidet. De, de a fej az nem ilyen. Na, a fej az pontosan fej nem fej ilyen. Tudod, a fej az határeset. A fej az az uh -huh. a ember a fellegvárban a, a Frank Frinkéknek a modernjei, amivel legyőzik a a öreg japánokat, akik az arhaikus művészet. ez meg kortás, és nem is tudnak vele mit kezdeni, inkább cserébe őket a mi világunk ja. a De legalább nem az... akarják eladni gagyi, hogy hívják magamulatnak. Igen, mondok, mondok még egy nagyon egyszerű konceptuális művet. Én láttam Ausztriában kiállítva, szobahőmérséket a címe, és egy olyan taxival lehatárolt, nagyjából 2x2 -két méteres négyzet, amiben van. Ezt elérjék egyre zsófal és nem tudom hogy valami kis rófasszal van. helyben úgyhelyben láttam egy olyan videóinstallációt, az volt a poén, hogy leraktak egy, egy kamerát, egy lencsével felfelé, uh -huh. fölé kötöttek uh -huh. egy lufit, és szélcsendes időben elengedték. Uh -huh. A lufi az nagyjából három másodperc volt egy, egy kis pontás zsugorodott, uh -huh. És 10 percet keresztül láttam eget. az eget, hogy hát ott valahol lehet, hogy van egy Ami a csúcs volt a Gibson idejében, tehát a, ez volt a művészet, ne továbbja, az a Nem June Paik nevű ember volt, akinek a, a, a installációi, ezeket így hívják, azok azért a, a, ő könyveire is, és többek között a, a nem merestek, a, a, a, volt egy a, a konceptuális művész, magyarországon is vannak kiállítva dolgai, őt Robert Longo-nak hívták, és mit csinált, azon kívül a konceptuális fővész volt, ő volt a rendezője a Johnny Mamunik című John filmnek. Johnny, Igen. Igen, és tehát hogy itt vannak furcsa dolgok, na a Namjoon pike Nam van a e, TV-butha című dolga, yeah. ami a következő, egy buthaszobor, rá van egy kamera, és van egy kis tv monitor, amit a Szobor néz ugye, szobor, ami pedig a saját kameraképe. képe. voltunk még kettőt, a... Uh, kis uh, gyémántok a kivett koponya alkotás, alkotása, amit még gyémántok a kivát koponya. Igen. A másik pedig csak visszahozok a koponyát, meg a fejet, úgy általában. Ez pedig egy fényképezőgép. Aha. Tehát lehet hozzá úgy funkciót adni, hogy ne legyen semmi értelme. Ez nem konceptezőgép. Hát e -e -e ez viszont. már Ez a, Yeah. Hatás, hogy drágában a nagy on legyen, és senki nem akar benne egy kis eszönnyi lenni. Igen, igen. Kodosan. Na. Egyébként még csak annyit, hogy erről az egész kiállításos dologról eszembe jutott az a kiállítás, amit valamelyik valami plázában rendeztek meg, azt hiszem valamikor, amikor ilyen közmondásos tárgyak kiállítása, mint a halványnél a Dunst, tehát igen. meg... Meg... A a az utolsó lehellete. Igen. Igen. igen, igen. Ilyen... Na a konceptát ezt nem szeretné, mert uh, fivolnak és uh, utcainak tartja. Van, van benne írólnia, az káros dolog. A, az írólap az írólni. Viszont sétáljunk tovább, mert, uh, mert még itt dolog van, ami engem meg, megragadott ebbe. Az egyik az, hogy tulajdonképpen ezek az art gépek, amiket itt uh, gizon a ezek nem nagyon léteznek. Igen. És igen. Töb, többször szállt bele ebbe. Később majd a, a, aztán az időruban van a Csajnak... Uh, Bocsánat, még az, annyi szózetlenek, hogy a három szék íme, így nézett ki kiállítva. <gül> igen. Szent Bender laptopja, nem tudom, egyszer, a kézműves laptop. Nem, nem, nem. Uh, az is ilyen, tehát ő, ő nagyon akart abba hinni, hogy, hogy van egy ilyen kézműves lehetően, akkor most talán egy kicsit nem. kezd lenni, de ezt se igazán. De de... Majd, a vlahán, ott van az, hogy álmodja meg a hát mi megcsináljuk. Aha. De az egy iparért, hogy vettek egy printert, amire rá lehet lakni, az, az inkább a Windows XP desktopon a unokának a fényképe szétszeretse elve, mint a tesszabott elektronika. Nem tudom, meg. te is össze ezt a te Igen. Igen, idehezeben vettek Igen. Olyan, miért olyan nehézlek a pirgálni rólam uh, a nagyot? Ez ugyanaz, mint hogy a szomszéd azért jönnek, be, mert nálad van, és nála nincs. Tehát van. ha van egy eh, nem egyedicsített laptop és egy ilyen egymás mellett, akkor a nem egyedicsített viszik el. Van tizen másik a cégnél, nem Éget. az enyém, fogjuk levenni az asztalról. Igen, pontosan, pontosan. Ugye mind a kettőt el tudnák vinni, de hatból már egyet ott kell hagyni. Hoza, hozafelé veszek maguk kicsit mindenképpen egyébként is hasznos dolog. Na, de, de ez a fej, ez nem ez. Tehát ez nem konceptát. Ez a fej, egy funkcionális tám, ez, ez, ez, ez dizájn. Ez a fej design. És, nem, de... és több mint dizájn. Ez egy funkció. Tehát egy világos funkció van. Egy barokkos, oltárnak ez a fő feje. Csak barokkos. Igen. Tehát be, belerakták azt a sok felesleges technológiát, ami Igen. nélkül el tudna működni. Kezdődött ez a dallamos, nem emberi hang. Igen. Igen az a típusú szintetizáció, ami a mai népény nem akar lenni, mert helyette van mohabá. Igen, igen, helyette az van. Engem a izének, a Campion a Farkasnak a, a sarkozógépére emlékeztetek egyébként, és, és a, a Tessia last ez benne van. Egyébként, hát most elövöm ezt a poént, de hogy a Tessia last majd amikor oda bemegyünk, akkor ott van egy olyan kiállítás, csak itt mondja, de majd föl fogom olvasni azt a részt, ahol az összes olyan jelentős művet ők megvették, megvették, ami a koncept nevű műfajnak az előfutára. Tehát a 20 évektől fölfelé, és ezeket itt említi ebben a könyvben. Már ma Dárkoponyatól a, a, a do dobozkészítő aztán majd abból fogja csinálni a, do a dobozot. Igen, igen, pontosan pontosan. Tényleg a dobozkészítés, az hogy tartozik a összészett? Ez, ez, majd... ez a dobozkészítés, ez a zsákutca volt, és azóta mindenki elfeltette, de a Gibsonnak itt még tetszett. De ez 85, és 86-ra már ez nem volt. A másik felemek, hogy nem vennék arra mérget, hogy most az Etsy nem tud megvenni ezeket, ennek a mostani verzióját. Negy Igen, 40 oldalról. A azok a dobozai, ami ott a, a, azért a council-ban van, azok akkor nagyon voltak. Ő a dobozokban tévedett, de az art világban nem. Tehát amit ott leír átvilág, az jó. A stimmel, és még mai napig így van, bár szerintem a átvilágnak két szabálya van, alapvetően csak homokosok és zsidók tudnak benne érvényesülni. <gül> tehát ennyi. Egyszerre és a kettőt összehozni, akkor azok tud is Azokat tud Így van. Így van. E, de hát érted, mindenkinek van egy. tehát a jobbiknak is van egy saját telepelem mozog, ezeknek a fiúknak meg ez. Tehát figyelj, amennyiben nem vagy érintett, ennyiben nem is kell foglalkozni. A, a versenytársak. Igen, vártassatok. <gül> Um, nézzük akkor, uh, Smith biztonsági rendszernek bonyolult útvesztőjén átsétált a Ninja, um, kicsi mérhetetlen udvaros apán volt, akinek uh, egy lombik termék Ninja, ordiókos összes jelengzetességét fel lehetett ismerni. Hú, ez nagyon 80-as évek idő, szar, szar uh, uh, akciófilm. Előrángatnék, hogy a következő oldalra, aztán mehetünk tovább, csak de. mert pont ide tartozik, hogy uh, beszélgetnek tovább a Ninja-ról, hogy amiket miket csinál, sattara, sattara, sattara. Mm. Szerintett ővég, az a ninja Finn, kérdezte Molly. Smith így vélte. Drága dalok tűnőzőtön ő, hogy mi történt az a kis ninja-val Finn? Valószínűleg lejegelték, ha kell majd kiolvasztják. Igen, És itt, egyetlen egy kérdésem van, ami az egész, uh, egész világnak működéséhez kérdés, uh -huh. hogy mit lehet fizetni egy ilyen csávónak, akit 50 évente kiolvasztanak, leküldenek a követően, hogy megöljön valakit, igen. majd visszajegelik. És elmét Hát igen, igen, én is azt gondolom. Valami valami korlátozott uh, személyisége, akkor egy emberi klónnak is kell valami dolog. Biztosan van személyisége. Ennek a személyiség nélkül nem, nem olyan hatékony. ha Akinek nincsen Igen. személyisége, az nem hát, tud e... kreatívan gondolkozni, az nem tud problémát megoldani, nem tudja feltalálni viszont, a semmi ez a hitből csinálja. csinálja. ez az, ez hitből ez csinálja. Ez egy ninja, ez egy hivatásos hívő, aki egy tökéletes dílkot ednek, a hivatása így és a fagyasztást úgy tekinti, mintha az is a munkája lenne, szerintem. Tehát egy, egy Snake Priskin nem tudná lefedezteni. A Snake Priskin az miközben a két dílkorságot csinálja, az alatt inni és kúrni akar folyamatosan. Igen. Aki itt van a, a, a falon felrajzolva. Ez a ninja, ez csak feladat van neki, és a két feladat között nincs idő. Tehát nem kell, hogy idő legyen, ha nem fogyasztanák be, akkor ide egy asztal és nézné a plafon. És de ugyanúgy, mint mindenki. Ha nem addig csak ott az érzéke, Igen, igen, pontosan. edzeni Pontosan, akár ez ne is, de nem, nem. Jó, csak ez a csávok, ez nincsen nintek nincs, az a nyugdíjkor. illetve a, a legkevésbé emberi szereplő, még hát, talán az interneten is. Igen, nincs, hát ez keveset láttam. van, őt tulajdonképpen egy biorovat. rendes nincs lesz, a csinálja. Hogy parkoló. Igen, most, igen, a fajpartól őrült, hogy Igen. Én ja. gondolom, azzal a nincs, ha az őrség kivel a végén találkozunk. Így van, persze, Igen. Videó. Ez biztos a videó, hogy eh, e e a személyiségéből, már van egy. Igen, igen, nem sok úgy vagy, és akkor a másik telep. De be van, talán akkor japán? Nem feltétlen. Ezen azért csavartak egyet, mert most a hétvégi centúri aznap közben valószínűleg nyiték meg egy aki szombaton napövben Centurió, az az hét hétközben IT Project Manager, tűzoltó e, Nem, aki Konkrétan tudom, hogy aki szombaton Centurió, az a hétköznapokban kutatásfejlesztő. Na ráadásul. Neki Centurió, azt mondtam. E, hát vannak ilyen ezek, a két végen, te római légiósok. persze igen, egyébként. Egyéb, és úgy hiel, mint egy rendszer egy, e, e, adatot utáni, első minisztériánunk egy elmetű e, a kivételében. Vagyis Centurió? A jóisten. Többen vannak, a, mint ittem. Van, van kétlennézést két mondat. Birodol, Smith kijelentette, hogy nem áll szándékában meghalni. Ez hát nekem egy olyan kedves mondat. Tehát, hogy így nem csak az világos, hogy ez kicsoda, hanem hogy milyen szabályok vannak. És ugye később írja, hogy kizárd dolog, hogy Jakuzák. Jakuzák? dolog. Az ő idevágó szabályzatok nagyon melev, és az algazdát is megölik minden esetben. Viszont Smith kijelentette, nem áll szándékában meghalni. Igen, Tehát Smith azon a friss, mert nem jelkőzárról van szó, mert már tárgyalnak, mert csak meghalt volna. És ez, ez, ez, ez kijelentette, hogy akkor ő most mindent kiad, de mindent. Igen, igen, elmond a maga részéről a pozitón hozzá a Igen, igen. Na, hát, és akkor most kiderült a szabad part a célpont. Aztán, amikor a cowboy hírahívókban a egy keresést ez a Google pedig, és kinob, kivonatolta az eredményt, ez a Google News valószínűleg, még érdekesebb lett a két. Igen. Családi szervezet, vállalati szerkezet. Ha részvénytársaság, akkor elvileg lehetne is benne részesedést szerezni. Csak hogy nyílt piaci forgalomban a Tessier Askul részvényéből már száz éve nem adtak el egy darabot sem. Na, van egy időnk. Igen, egyrészt, másrészt meg ez a legjobb. Tehát, hogy a, a 80-as évek pizzak jó válasza arra, ne? hogy a mai IPO Board of Directors. Igen beledumálnak, miért egy te mit kell a cégednek, ki lehessen belevenni pénzt. Világra válasz? Válasz, és egy olyan világban jön 84-ből a Gibson, ahol a brókereknek volt először óriási nagy, ilyen, tulajdonképpen rádió telefonja, ami mobiltelefon elődje volt, miami nyaroló, fehér, nagyon furcsa ruhájú csajok, Nem hogy a ruhájuk volt fehér, Miami Vice, a köbön, de a Miami vice menőben azóta dolgoztak ki, az igazság. Igen, Minevice és, és részvények mindenhol. És részvény részfény meg az a Dave Crocket úgy, ahogy van. Tehát nem legyel ez mert meg. úgy jelenség, ahogy van. Magnum Vice is úgy jelenség, hogy van. Igen, tehát. van. Mivel őket Magnum egy idős ez Tehát, hogy akkor én, Na, akkor volt. Száz éve nem adtak el viszont egy darabot sem. Én itt ebben látok egy száz évet így. Tehát, ha mondjuk ebben a fehér ilyen, tudjátok ilyen? Ezek a, tehát ez a telefon, ezt nem tudom leírni oh, Ez ez az autótelefon, autótelefon amilyen nagy gombok ah, voltak. Igen, ilyen korai motorról ami akkor igen. van itt két tégla. Igen, igen. És ez még nem is motoroló volt, hanem valami más, amit még akkor nem is tudtam. Ah, a harmadik az volt, mert elvettem. Igen, igen. Tehát ilyen brokerek löndör hajjal is menírozott Malkasszörrel a megfelelő wymie uh, uh, uh, uh, környezetben. Uh, innét indulunk, és eltelik száz év, amíg nem adnak el És ott, ott, ott, van, ott van az a csádat, aki azt mondja, hogy nem megyünk ki a tőzsdére, Aha, mert igen. még belepofáznának a dolgainkban. Ezek ez, ez tök léteznek. A, és, és látom, látom orr, hogy a rögzítésével is. Igen, előttedett igen, előttedett, igen, Az orbitális törvények sokkal elnézőben bánnak a genetikai ugye ugyebár. Ugye itt azt mondja, hogy ezeknek lefogyasztott önmagaik vannak, és akkor és azokat előveszik. Az egész nagyon furcsa, tehát itt Science Fictionben is nagyon furcsa, amit itt előad. Hirtelen jönnek Crone ősi cég, aki száz éve nem kommunikál a külvilággal, de mindennek az ura egyébként. Igaz, az ember azt jön egyébként, hogy a, a család, mint szervez, ahogy most itt kidolgoztuk és élünk benne, az abban bele van kódolva az összes létező elbaszás, amit el lehet. Hát azért nézd van erre két rossz osztalim. Az egyik az, hogy ez a... a... Nem fél részvények, azért ez nem egy találmány, ez a Dr. A GMA azok, hogy a GM részvények azok út ezek. Há? Tehát ez egy gondolat -egy level. Viszont a család történetben meg kell nézni a korcacaládnak a, a a az ágait. Az Há? valami szenzációs. Igen, történt. ez így van. Budenburg a kööse, az a másik, tehát, hogy van család. De ez, ez olyan kőkemény valóság, hogy tudom néznek. Igen, a, igen, ez van, igazod, van a, a, a Porsche az a jó a volt fia, a meg lánya. A fiú ágon ment a Porsche-nél, a lányágon ment a pics És a, a, a porsche azokat azokat Waldorf iskola kreativitásra többit, a, a Pics iskola meg full poroszt. 60-as éve csattantak. óriási nagy dráma. Az öreg akkor még egy karak volt, azt mondta jó, akkor mostantól kezdve, családtal, nem lett operatív vezető Aha. a cégben. Aha. És akkor vár, egy csomagok, ki is szálltak az autólyokatból. Az egyik pics gyerek azt mondta, a Fület, tudom én ezt jól csinálni. Most ő a, a Volkswagen Birolónak a vezetője. Aha. És ugye voltak 2008-ban, amikor egy kicsit szandereztek, hogy most a Porsche veszi meg a Volkswagen-t, ami 15-szor akkora mint ő. Igen, igen. Vagy pedig Fitch bácsihez mondta, hogy nem. És ami nekem nem állt össze, az hogy Fitch bácsi, aki a poroszos nevénit kapta, négy feleségére a másodikot egy Porsche nevű unokatessójától cságot tatta el. Fitch bácsihez mondta, hogy nem. Én most oktatásba utazom, és nekem egy nagy élmény volt, hogy hát valójában a Poroszos nevelés egy hihetetlenül jó alternatív iskola volt 1815-ben, amikor egy olyan iskolarendszert kellett ételoszni, ami nagyon jó nevel, akik úgy rohannak bele a tűzbe, hogy szemüldökök sem húzzák föl. Aztán változtak az ügyek. A másik fele kicsit közelebb van, hát csak nincsen meg a technológiaiuk, volt meg a technológiaiuk, a tetra akcián azt tudja, biztos nem, nem. Volt X Tetrapp bácsi, nem az olda neve. Fel, feltalált ezt a zsenélyes csomagolás technológiát, Mindenhol ott van. Igen. Uh, apu felfuttatta a bizneszt, én megvaltam egy apuna filli. A Fiat mostanában ítélték el, amikor megtalálták a 15 nap a karabonnak a feleségével egy lakásban. Uh -huh. Amúgy semmi köze nem volt hozzá, eleve problémás volt a csaj, hiszen a Elbonon találkoztak. Hol? Elbonon. A cég pedig szaladt, szaladt tovább, köszöni szépen. De ez a, a, a már az első generáció sem tudja továbbvinni a bizniszt, illetve lehet, hogy vannak alig nugalcsokig benne a recékben. Ott, hogyha lett volna még ilyen lefagyasztás klonozás, szerintem belemennek. Na, nézzük tovább. De az a családi uh, karrierben az elgyúzás el csúcsa, az maga a tesziáráspult. Igen igen, igen, igen. Tehát azt hiszem, hogy felhívjuk a koronát erre. Felteszik, de hát igen, de hát igen, el fogunk képni. Roblán rá egy-két lapát talán, hogy mit lehet még elkúrni a családban. Na, akkor most átkapcsolunk egy másik helyre, irány London. De közben van egy nagyon-nagyon -nagy remek része ennek a kövnek. Ez pedig az, amikor vonattal megy vissza hogy bekapcsolja az agykártyát. Itt jó sok dolog jön majd egyszerre. Ideges több volt úgy gondolni Svetlánynak, mint egy agykártyára, egy dronka kazettára, amely áramköröibe égetve őrzi a halott ember képességeit, zögeszmét, télreflexnek reakcióit. Tehát ez egy nagy borheszi és egyben ilyen egzisztenciális. Az az majd. A igen, persze, nagyon, tehát igazából szerintem legmélyén erről szól a könyv amúgy. Igen. De hogy itt most kapunk egy fél mondatot nagyjából arról, hogy ez micsoda. Tehát egy koncepció, az összes neurománc könyv gyakorlatilag egy agykártyában játszódik. Igen, igen. És egy agykártyában. Nagyon kapunk időnként egy részletet. Igen, igen. Igen. Biztos, hogy lehet így is értelmezni. Most nagyon ki fogja fejteni a következő oldalakon, és tök jó, hogy ezt megteszi. De közben van egy nagyon édes közjáték. Okay. Ez pedig az, a hogy a keresztény tudósok és igen. a fiatal irodatechnikusok. Igen, a keresztény tudósok és a fiatal irodatechnikusok. Ami a boss rosszul elképzelt uh, utcai kultúra. Igen, de viszont zseniális a leírás. Case betámolgatta a legközelebbi és az út során a többi utas snusztálgatta. Két ragadozó üllemli keresztény tudós aldalazott egy fiatal irodatechnikusokból álló trió felé, melynek tagjai csuklóikon idealizált holofaginákat viseltek. A nedves rózsaszín csak úgy lett a bántól a éles fénybe. A technikusok idegesen nyalogatták tökéletes ajkukat és lehunt, fémes szemhéjjaluk alól lesték a keresztény tudósokat. A lányok, ezek a keresztény tudósok, gyuránk, exotikus, legelésző állatoknak látszottak, ahogy a vonat mozgását követve öltözöttan és kecsesen ringtak. A kossis szürke fénypadlóját taposó magas, cipősarkaik fényesre csiszolt paták ennek hatottak. Még mielőtt fejvesztően menekülni kezdtek volna a missionárisok elől, a vonat befutott kézállomására. Ez egy ez egy arany. Elruntottak bele a keresztény tudósok, nem a lányok voltak. A lányok az irodateknikusok. Ja, ja okay. Igen, nem igen, mert a missionárisok, tehát alapvetően nem lefektetni a kerekröket, hanem valószínű megtérítani, még sokkal rosszabb. Le, ez a legrosszabb. Tehát... Ezért menekülnek elők. Egyébként ebből a szempontból is tényleg elrontottam, mert én mindig azt hittem, hogy lángok a, a, a, a keresztény tudósok. Az biztos, hogy ezek a klasszikus térítők. És ez is Gibsonnak már az életében benne van. Nem tudom, hogy ti találkoztatok -e ilyen emberekkel. Ó, volt egy nagyon jó teholatomia, ha már együtt dolgoztunk. És... Hát, hogy hány dolgoztunk együtt. És nagyon jó volt, én nagyon élveztem. Azután legszebb az egészben, hogy megvolt a program és az első 30 percben amit körülbelül másodperces kb. másodpercet Ha ezen túl jutottál, akkor húva lehetett velük beszélgetni a kérdésekről, és rendszeresen azt jelenti, hogy én feltettem egy kérdészt, amit válaszolt, az ott nem meséltem. Nagyon feltette rá a kereszkedés, kicsi katolikusként, és egy ilyen pingpong parti volt, de zseniális volt, és én nagyon szerettem a csából. Hát ezt szorakasztál Nagyon jó. A legizgalmasabb ilyen, legalább jön előttem, amikor a Tietéjezsoríták, Elképtek egyszer egy ilyen vacsorára, többet magammal, és ott elkezdtünk beszélgetni. És teljesen ledöbbente mi a jezsuitának a világlátásán, meg a, meg a természetfilozófiáján, van ilyen. Mert majdnem pontosan megegyezett azzal, hogy én elkényszerítem a világról, tőlük a tök a... függetlenül. A... Döbbenetes, döbbenetes intelligencia. Ez az a az, az az volt, hogy mondja a címborám, hogy náluk a is az svapú. Ha az hazzá megyek, mondom, anyám, képzeld el, nézd véletemesztés. Anyám oké, okay. és a család fenntartó balesetet szemben is csak egy vírásztömlesztésre lehetne megmenteni. Visszavadják a vállal... kérdéssel, felteszem hát a címben, és akkor mi van? Mi lenne? A csávó meghal. Mondom, várja, várja és a család. Ó, nyugi, nyugi. A közösség majd ízi, tudja, hogy ez ezzel jár. és a közösség majd szállja, és így, így gondolz, és és ezért is ha, Ezért íridem őket. Én, én, én is ezért íridem őket, illetve anyámé, tehát Vác környékén nagyon sokan havas, és anyámék már erre nagyon rá vannak készülve. Egyhogy elintézték, hogy a javásoknak legyen vérplazmája, ami szintetikus, azt lehet adni nekik. És van riadó Tehát ha valaki vérkel neki, akkor már elöve, ugye a közösség körbe telefonál és hozzák a plazmát. De ha valamilyen oknál fogva egy javásra egy zongora és nincs ideje fölhívni a többi javást hogy vérkel, akkor a kórházban megvan a javások száma és csak el kell indítani a láncot és jönni fog vele a vérplazmát. Mert ugye annálmék azt mondták, hogy hogy dögöljetek meg ti szemetek, mert mi leszünk felelősségre vonva. Tehát vagy most kitaláljátok ezt az egészet, vagy nagyon meg fogjátok bánni valamilyen módon. És hát akkor jött ez a vérplazmás ötlet. De hát ez csalás. Nem, mert a coca cola is megmondta egy rabbi a kósert. Tehát, oh. az utólag lehet így, lehet így a dolgokat. Hát ez ugyanúgy, mint amikor a török kamionos befekszik a kamion alá és ott a alkoholt Ég, meg a lapot. Az, az a baj az, hogy mindig csak hallotta valakit ezt. Egyszer, hogy megtalálod egy török kamion, kamionost egy, egy kamion alatt, akkor mindenképpen fotóz le. Nagyon sokat fog érni ez a kép. Most a, most, a, a török nyelv a van rá az éjszeg. a nyelvben van a szó? Ja? Nem tudom. Nem tudom, de van Viszont eh, nekem ugye, mondjad. Egy nem van a egyébként, hogy a... A casting tudósok az ő szájukkal próbálnak tényleg. Igen, igen. Szóval egészen borzasztó. Uh, Azt mondja, hogy először rángatjuk elő a Gáspárondásnak a kiácsfarkastját. Uh -huh. Abban az, hogy a eldobható mikroelektronikát, Plastik a plastikpókot szórják le. Hát, <gül> amilyek ez füledben, hogy füldög, mert a már a megkérésnek estélye. Ne siperlek ki, a válladról. Igen. Elmondom neked, hogy el kell boldogulni. És léghajóról tosszák el a várt, a 2.0-ról. Plusz 10-en hány éves? Igen, Nyilván. Na, viszont itt, itt azt látom, tehát eh, hozzák járnak ide a környékre. Tehát, Köszönöm, a sokatársaság sokat az amerikai biblia, ahol múziót csinálnak a egyetemeknek. A igen. A, e, tehát oh, ezek azok az ahol is. Az is És ilyenek itt is vannak. Tehát... Nálunk sokat a társasház szoktak csöngetni. Vasárnap délután, lidom, ott ott a mert van egy látsuk. Mi a földcid. Bejöhetünk? Kérdezik. <laughs> Lehet, nem. És legszívesen azt kérdezném, hogy ezeket a ruhákat, hölgyem, Honnét a pukiból szerzik? Tehát én nem hiszem, hogy a ca lehet kapni olyan ruhát, ami a 60 évvel ezelőtt divatot teljesen hozza, fehérharis nyelva. Tehát teljesen úgy néznek ki, mintha valami eh, doktorhús időgéből léptek volna ki. Eh, mindig nagyon szépen vannak költözve, és mindig visznek magukkal egy gyereket, akinek láthatóan az élete legszörnyűbb az zajlik. <gül> Mert vidik ezeket a kurva szorulapokat, és apát és anyát, vagy mit tudom én ki a francok ezek. Különböző típusú emberek patintják le, durván, vagy közepesen durván. A legrosszabb, ha nem patintják le, akkor be kell menni egy gyerekaszanyhoz, és van egy kakaó. Tehát, hogy kb. ez volt a gyerekarcán. De javulások nem izé párosával járnak is úgy, hogy mindig különböző. hoznak, vagy azokat? Azért, mert azok a mormonok. Azok a mormonok. mormonok. Egyébként mellettük is. Biztos, hogy a mormonos is mi Egyébként ennek a durvított verziója az a nyugatinál énekelnek koreja. És sorbanállás van, mert a végélet papikás tető. Az szoktán kell bírni. látni, amikor állnak körben, és még vannak, akik még hozzáugrálnak és táncolnak. Itt a halújárójában szokott lenni. Esetlenképpen egy és kérdőd, hogy zsidó kiazusért egyébként. <híris> a... <híris> a duplán beleállni a pofogba. <híris> ez az igaz ilyen dologhozata. Igen, szakrifács. Az, az. Még azt mondja, hogy szoktak szólni. Na, de hogy itt, itt, itt is egy, is egy olyan kultúrában vagyunk, Gibson egy olyan kultúrában, ahol ez van. Tehát, ahol az ilyen típusú térítés már mindennapos helyzet. A metron tényleg jönnek ide emberek, és druzsálnak a Fületbe, és ismered a Bibliát. Ez kemény. És itt egy kicsit továbbvitte. Igen, a következő, amit én aláhúztam egyébként, az amikor olvas a szabadpart reklámot, az annyira nem izgalmas. De, de, de nagyon jó, egyébként. De van, van egy slogan az utazás a testnek való. Igen. Az, a, az a szinte tökéletes hazugság, amit a mai napig nem sikerült eladni igazán. És van benne még valami, itt az aján hogy a, e, azt írja, hogy a e, híretés és bal alsó sarkába szőtt kisebb érve méretű apró pecsét T-kötőjel a... Na most, hát én ebben a szakmában vagyok, e, olyat, hogy az anyacég hiddessen valahol, olyat nagy kell átni. Tehát, e, a, amikor van egy termék, mondjuk a Monsanto nak van egy cége, a, nem tudom, a hámo Margarin, akkor a Monsanto ikonja nincs ott. Alul. Uh, viszont, uh, ha már az egyik ilyen uh, volt. Ezt a Muffeloo-nél nézzük. A Procter Gamble, ott vannak a Annak ott, van. Annak ott van, mert ott van érték ennek. Mert hogy ott egy, a Procter Gamble magát brennek dolgoztak itt. Meg a Johnson Johnson. Igen, de lehet, hogy a Johnson and Johnson birtokai egy olyan eh, nagy cég, aminek nem ah. tudjuk a nevét. Az nem Kock egyébként, És az... egy csak... egészen vélem? Nem kok. De lehet. Ők sem nagyon reklámozzák magukat. Az, a, a annak már nincs e ott adagoljon. Annak már nincs ott adagoljon olyankor. De a másoké ezt mafelől nézzük. Túl vagyunk egy ilyen... Úgy csúnyán hogy ez a posztulnál fordul. De azon vagyunk túl. <síl> hát, hogy mindent ellettek a brendek. Igen. A haverod akar lenni a Facebookon. Igen. Igen. Igen. Nem is ott Facebookon. Az egy külön műfaj egyébként. hogy engem bejölnek havernak. Olyan egyértelműen nem lények, amit amit olyanok hoztak létre, akik alapvetően nem értenek a Facebookhoz. Tehát például legalább három galéria bejelölt engem havernak, mert azt gondolta, hogy így kell fel lépni a Facebookra 2015-ben. <gül> Ez nekem furcsa. Mint a LinkedIn en megtaláltak a csak Kapcátok, nem igazán hát az, hogy az Egrivárnak is így volt Facebookja. Azt <gül> aztán amikor bejelöl az Egrivár, és így mentem oda a Pieros kiscsajhoz, hogy négy szíves azért valami profibba tenni. Igen, tehát a Turn to Page volt, van ilyen. Egrivár volt, volt egy nagyon jó poén, az iskolában, <gül> hogy valaki lefordította a, az egri csillagokat Facebook nyelvre. Tehát ahogy azt hiszem, hogy jelentkezik, Igen, igen, igen. Ez a másik világháborúval is volt, hogy Ez a másik világháborúval is volt, hogy. Igen, hogy is van, hogy German a Poland, Russia like, szovjetunió like. Like Tehát itt csináltak yeah. meg itt. Hát Jó, ez, ez annak egy újabb iterációja, amikor régen meg az ment, hogy amikor lefordították a második világháborút írt csetre. Igen igen, igen, igen, igen. Igen, igen, igen, igen. Az, az, az a De az, az ellegébb akkor is egy 48-as szabadságharcos trid. Uh, Mirált volna van, akkor Facebook is ott beszélik meg. Igen, igen. <suh> Már most Petőfi ki nyomja az évesztőt. <suh> <suh> <suh> <suh> Na nézzük akkor tovább. Nekem viszonylag hosszú a lábúzásom van itt, annyi a flatline A Fletcher-ről őrzött emlékébe mélyedve ballagott visszapadlást padlástérbe. Élet 19-es felállát javarészét a Gentleman Loser-ben töltötte, drága söröket és a kóbolyokat bámulta. Akkorban a deket még nem is érintett, de már tudta, mit akar. Azon nyáron még legalább 20 másik szép-rémi ifjúszt a loserben, és mind azon volt, hogy apróként dolgozzék valamelyik Káboly oldalán. Tanulni másképp nem lehet. Igen. És ez két dolog miatt érdekes. Az egyik, ez, az igazi, ez egy apró bester, akármi, igen. ami egy ilyen, ilyen teljes, kitalálatos, kézzülvert céhes, uh, tudás igen. Igen. Nincs a film, nincs a film. Hatás. Igen. igen. A másik pedig, hogy, hogy kocsmában ülve nézni a profikat, az a nagyon durva rákendezés. Egyszer, egyszer, nekem is lesz gitár a baszki. Igen, igen. igen. Erre egyébként rájátszik még egy helyen a Cyberpunk, uh -huh. az a cadigan ennek a színőrze. Uh -huh. ahol, ahol szintén a, az emberek, a hangszerek, az összekapcsolókat, bedugjuk az Rótot. Tehát a, a behozza azt a vonalat vagy azt az érzést, amikor a, a ennél már nem az volt, hogy valamit megpendítesz, hanem ott vannak dolgok, amiket ezt a Róthozhoz valahogy szól, uh -huh. és Star Wars igen. igen. Elláttan... <kül> Eljöttünk! Mackoy paulig -t. Igen, Igen. Eljöttünk Mackoy Paulig, Dixie, Flatline. Nagyon nem, nem mennék bele. Vannak nagyon jó mondások benne. Minden olyan hallottatok Pauligról... a külvárosannak bugris kavajáról, ez egyébként... Annyira jó... Ez tényleg jót, ez a... Ez jót, tehát jót, tehát jót, tényleg... az új fordítása... igen ez tényleg, tényleg egy ilyen... Hogyan mondjam. Hogy hívják azt a sínézt, aki... Most annyira népszerű a Detective-ben ő volt. Matthew McCann-nek? Igen, tehát Matthew McCann-nek -e képzelően el ezt a faszit. És egy, és egy ilyen bunkó verziójának. Körülbelül... És, és, és text az egy kiejtéssel beszél, nem lehet érteni. Igen, igen, És mindig cowboy kalapot Igen, jó, igen. és mindig cowboy kalapot, kalapot hord, de alapvetően úgy érti a dolgát, mint a carthall a Hugh Jackman. Ami egyébként egy rettenetesen béna fosz. Minnyire rossz film, te jó ismer. <gül> <gül> Mennyire rossz film volt, de az volt benne hacker. És körülbelül ilyen. akkor akartál a legjobb rossz film egyébként. Nem, nem, nem. Nem Az, az, nem az a hárma végül. A hackers Jó. jobb. A hackers de... Na, jó, sokkal jobb. A snakeers sokkal jobb. Igen, igen. Nagyon jobb minden sokkal jobb az igazság. Igen, igaz, igen. Szomorú ezt De fiam! Igen, bocsánat, mi volt a buguris az eredetiben rednek? Szerintem rednek, igen. Most Van nagy Nálam van gond, de azt elő kell venni. A, <gül> hát nem fontos. Egyébként én, én Redneknek gondolnám. Igen, neki nem csak harányosanom, hogy Rednek lesz, én de megyhogy meg elnék-e meg rednek nagy Hát figyelj, az rednek Redneknek született ember, tehát... Hagyjod megkeresem. Vannak nálam dolgok. Jegyegér. Azbestos, az. megvan valami. Nem. <gül> Na nézzük valamit. Hát lassan gondolok a légyre. Azt mondja, kalibri, hogy... Én visszavonjuk Ó, nyomtam. Tekerünk bele. A kalibri, olvasol, ne. Mi? Nem, a libre konvertálokon. Aha, igen, Rednek Jackie from Atlanta Fringes. Ja, akkor Rednek, igen. Érti egy sort. Ma beállítottam. Na de. Ehm... Nem, nem a róla A az egyetlen felszínes. petke azon kívül, vagy végvitel lehetetlen, valami, valami kevés közelebbi tárult el. Kicsit lejjebb. Te fiam. Ez, ez a rednek kiejtést. Akartál egy szerintem lefordítani. Igen. Ehm, Model ezt a neki Fretlán. Hónapokkal később majd van. Olyan vagyok én, mint azok a basom nagy Tod. Tod. Volt nekünk két rohadt agyuk, egyik a fejükbe, másik meg a szeccsontukba, ami a hátsó lábukat mozgatta. Lefejeltem azt a fekete izét, azt jó öreg, seggagyam, csak mit tovább. Na, hát itt nem tudom, miért húztam ezt pontosan alá, de a seggagy, az tetszett, az a szó. Ez egy baby's is Igen, hát lehet, lehet. De hogy itt ez baby's is a előtt volt még bőven. De hogy, kisverdai traktorista. Igen, igen, egy kisverdai traktorista, aki valahogy egy, egy, egy A végén a szíveted be neki. Az orosz tartályt szív, amit a háború alatt ültettek be neki egy hadifogajtáborban. Ilyen jöntjék az, orosz. Nézd, ez, az... Ez, ez, ez, ez, ez, ez egy lépés előre a utánt, de, de. Nézd, más vasfogat hozott haza. Egy jól elketyegő szív az tulajdonképpen van. Igen, igen. És a oroszok csinálták, akkor már A francikat. Itt írja később, nem érezett bele, hogy kicserejjék, mondván, hogy a időzéke fenntartással szüksége vannak a sajátos ütemére. Tehát valószínűleg ez egy jó orosz volt, kat kat kat kat kat ilyen hangot adott, miközben működött. Van szekrényben szekrény már után. <gül> igen, vagy vagy, vagy volt már egy ekkor egyre -egy állító kristály, és odaadta az hívet. Igen, igen, m van a szegény volt. Igen, este leheted mellett olvasni. Igen, igen. A fényé mellett. Igen, igen. Szóval akkor végül is Dixie Fletmine az eredeti Iron mentel. tel Igen, igen. Végül is. Igen, igen. Igen, igen, igen. Mi a? Na, a rossz tartalék szívzen jelz. És az a vicces egyébként, hogy a következő bekezdésben meg átállunk a kortárs Szereteteknológiára. a Mónia, Hapszivacs... Euh, horkolt <gül> Megint előkerült a Hapszivacs, kurva jó. Lábát tértől pár milliméter, hiány, szomtőig, átlátszó, merev, mikroporózus öntvény burkolta. Hát ilyen nincs még. Tehát egy átlátszó legyen valahol. Az meg így... Ez a gipsz. Majd hitelenek üvegben dologan és akkor lesz. Ezen Balcsuklóján nyolc különböző színű, e, méretű és szín... E, meret. Jó, az különböző véletleni a színi börtra az. Szerintem senki nem akar a világon átlátni. Viszont gipszett, a következő egy olyan. Elkizen. Ez a laboral nem is, de mennyi Nem, de volt valakinek már a kezén gips. Nem, nem, nem. sok Tehát, e, a, ugye, egy gipsz az fent van. Egy hónapig, uh -huh. X ideig van, ami leg... alatta nem tudod mosni, de no, közben, nem, nem, nem, nem tudod megmosni alatt, a kezedet. Nekem volt begipszelve a kezem, és amikor levágták, az a legundarítóbb dolog, Aha. ami alatta van az utána, az egy hónap után a begipsz alatt. Most gondolod, el, amikor ez egy áttetsző gipsznél van, a a amikor ott van az egy hónap mocska alatta, és folyamatosan legyen, látszik legyen, szépen. Tehát szerintem senki nem ne akar átszlászó Egy foci az egy csávó előtt nem ki a lábát, de helyből fordulása. Tehát Aha. semmi egyszer nem volt, fordulót egy ügöltött és nagyolt. És ez egy ilyen olyan helyen volt, ami fel volt fújva egy sátor. Aha. Túl nyomásos volt, de ilyen fordulóhajtóval. Iszajatos volt, hogy alud a recsenést. Ez -e -e. ügytőlem vizét, mondjuk 8 léterre. A játék leállt, mentőket kihívjuk, és mentők ki is jönnek, meg is nézzük a csávót, így levágták róla a cipőt, Oké, okay, de hogy fogjuk kivinni, mikor nekem az arabokkal mentél a lábba? Yeah. És akkor láttam ezt a figurát, hogy egy ilyen, egy ilyen gumimatra, alá alápötöztetnek, yeah. és utána azért felfújják, és yeah. levegőjítik. De én elég filják most, nem nem ilyen, hogy ezt a hálát felpróbáljuk. És akkor mondták, hogy igen, mert ez, ennek nem is. Tehát valami olyas az volt azóta sem, hogy nem felfújták, hanem ilyen vakummal rászipantottak. Uh -huh. yeah. yeah. Tehát azért van ebből yeah. a műfajba. Yeah. És utána másik azt kell, hogy hogy oké. De ott van a forgóajtó. Álljanak már rá! De kényeztük ezt a hátunkon. Úgyhogy forgóajtóban, ugye, a bónuszfek az az, hogy oda azt alá tervezzük, hogy ő egy ember férjen Szerintem a túlnyomást fogod meg vele. És most van a hátadon valaki, aki ebből felszáll volt, bolc, szerintem a gyerek akkor olyan 90-100 kg-től lehetett, plusz a lábadarabokban. Volt egy bája. Na. És már egy mondatot menjünk tovább. Mellett egy transzdermális akai egység hevert amelyetől vörös gyógyszerek kutattak a burkolatöntőn alatti bemeneti elektródákhoz. Igen. Ez a, hozzunk vissza egy olyan márkát, amit mindenki piszok jól ismer. Igen, igen. High-tech, Hifidját, nagy már az akai, te jó nagyon profi, és kiment a konzumerből teljesen. Igen, Ugyanakkor ez az ott van valami szálchisztad alumínium csillogó dolog. Igen, igen, igen. Szalab... igen. igen. igen. igen. az kell. Ez. Ott, és akkor tökéletesen használtam márkanév. Igen. Na, akkor most jön, a, most jön az, hogy bekapcsolja a diszkiflatlányt. Kész bekapcsolta a a mellett az asztali lámpát. Éles fénykör egyenesen flatlány adkárt eléről esett. Becsúsztatott némi jeget, beköntötte az adkártját és becsúsztakozott. Pontosan az az érzés fogta el, mintha valaki a vállán keresztül olvasna. Tehát döködte, nem az van, hogy egy más lép be, hanem az ember is lesz. Gyakorlatilag amikor hogy bekapcsolja a kártyát. nek Igen. Ő maga a Matrix. Igen. Mini Matrix. Dix, megkolja. Te vagy az öreg? kérdezte elszorult torokkal. Hét testvér, Szólt meg egy hang a semmiben. Kéz van itt. Öreg, emlékszel? Miami, apró, gyors tanulás. Mi az utolsó dolog, amire emlékszel, mielőtt hozzá szóltam volna, Dix? Semmi. Maradj. Kéz kiúzta az agykártyát. A jelenet megszűnt, visszadugta. Dix, ki vagyok én? Ne bontottál, pajtás! Ki a fasz vagy te? A haverod. A társad. Mi az ábra öreg? Jó kérdés. Elmékszel, hogy itt voltunk egy másodperccel ezelőtt? Nem. Tudod, hogyan működik egy rom személyiség matrix? honnan testvér. Egy gyári -program, programozási szerkezet. Szóval ha bekötöm a tárba, amit használok, tolhatok neki sorozatos valós idei memóriát? Azt hiszem, awesome, felelt az agykártya. Oké, okay, Dix. Te egy rom vagy. Vágod? Ha te mondod, válaszolta az agykártya. Ki vagy? Kész. Miami-vág található. Aprót, gyors tanulás. Pontosan. Mi ketten azzal e, kezd, e, kezdjük diggsz, hogy átugrunk Londonba, az a Tehát eddig volt egyrekezt szerintem e, ez a beszélgetés, viszont ez egy rohadt fontos beszélgetés. Két dolog van itt. Mondom azt, hogy szerintem te nem akarsz mondani. Aha. Az egyik az, hogy nagyon izgalmas, hogy mit feltétel ez a programozással, ez, ez a részlet. Az, hát, hogy egyszer már volt benne programozás, Aha. amikor amikor Kéz, azt hiszem, hogy 10 napot ült a kódon, Aha. összerakott egy olyan, olyan, olyan támadást, Aha. ami át fog menni a, a teljes rendszeren, ez a sense megtörése. És, és csinált egy ilyen támadást, ez létezik, ő, ilyen van. Tehát ön kigugulozod darabokat, amiket eddig mondjuk, meg Githubról leszedett, hanem ő Aha. maga nulláról. Megírt egy izetem, aztán Igen. Belőtt, Igen. És, Igen. és abban egy volt. Igen. A másik pedig itt, amikor azt mondja a számítógépnek, hogy akkor adkártyú ki ennek a memória, valós idő, stb. csináld. Ez meg egy ilyen 80-as évek, vagy 90-as évek eleje személy az összes működött a hogy mondasz, hogy is megcsinálja. Igen. Vagy Siri. Igen. Így van. Így van. Ortana. Ortana, igen. Ami nekem viszont a tök fontos, az ugye, amit, be, amit állandóan itt mesélünk, ez az élethez és a halálhoz való viszony. Ez itt egy nagyon furcsa állapot. Ő most él, vagy nem él? Ez egy tökéletes kérdés. Azért nem él, mert ha elfordítasz egy kapcsolót, akkor ő megszűnik. És újraindul, amikor kinyitod. Ennyi. Tehát megkérdezi ugye kétszer, hogy Miami apród, gyors tanulás. Hogy nem emlékezette előzni. Van egy nagyon jó mondata, mert a vége felé egész hogy mond zavar valami? Azt mondja, igazából az zavar, nem zavar semmi. Igen, igen ez nem véletlen, hogy azt kérje a végén, hogy akkor. Tudom azt a már most fogja kérni, ezt a pár oldal múlva kérni fogja, hogy figyelj, ha ennek egésznek vége, akkor töröljék. A nekem a kedvenc filmem, egyik kedvenc filmem az a. Eh, falsz, videó, hogy hívják a rendezőt, nem nem be, de a Christopher Lamber játszik benne, a Nirvana című film. Ez, ez a legjobb rossz film egyébként. Ide műfaj van szerintem. Nem tudom, ismeritek el, le lehet tölteni Enkorról. A, a, a, a, szerintem a Cyberpunk műfaj csúcsán ez egy olasz film. Igen, én is megvettem a 99 Igen, tehát megvan a nemez, és ezáltal birtoklom a Engkógás verziót is. Én úgy érzem jogossá. Nem kopik a nemez, na. És Ez egy Christopher Lambert film, és ugyanezt a kérdéskört járja végig. Nem emlékszem sajnos rendező címére nevére, és hát nagyon szégyellem. valami, valami digó van. Igen, egy tehát egész digó van, és nagyon furcsa digó szereplők vannak benne. A Christopher Lambert egyáltalán, aki ez valami. Milyen szarokba játszott? Igen, és ez sem nagyon ló ki a dologból. Ez a masszívus vettek egy sztárt, akinek a nevét már láttad valamint. Igen. És a hegylakó után semmi értékel. Igen, vettek. Hegylakó is szar. Hegylakó is szar, igen. A film jó. Pisztofen ember az... Nekem a gyerekkorokban hegylakó ért rajongtan. Tehát nem tudok kardozni. És megnézem Pisztofen embert, és így nézek őket. Igen. olyan, mint egy billet unokatestvére valakinek. Azért a hegy a víz zenéj nélkül, nem lenne. Igen, de nélkül sem lenne, úgy de a csonkeler nélkül. Meg kurgán nélkül. Igen, igen. De rendszerben látott a kurgán. Kurgán, hát Kurgán az egy mestermű. Minden estő mestermű az a. Viszont a, a, a, a, a hegylakó az a, a, a zsébb filmek olyan szintű eszenciája, ami átlépe a de akkor de nem volt lába. Kevés filmre gyorsultam annyira a Csidók meg egy-két ilyen hasonlóra és a hegylakóra, mert nagyon bejött. Tehát akkor nem tudom hány évesen, nyolc évesen ez elüntött, vagy tíz esetekben mert nyolc évesen még nem, nem engedtek volna be a moziba, mert ugye korhatáros film volt. de a Nirvana az nagyon közeli ehhez a trashhez. Szerintem zseniális részek vannak benne, én úgy imádom azt a filmet, ahogy van, a ajónvédékos csipekkel, az eh, ember szelfkereskedőkkel, az automata benzinkuttal, az eh, a őrült arablered, ahol mind, tényleg mindent lehet kapni, a amúgy szépségkirányú hackerrel, É, és minden egyébvel együtt is a film? Ez majdnem olyan szörnyű hangzik, mint a, a Csillagok Háború olasz verziója, é, amiben műző. a Lux Skywalkert azt nem más alakítja, mint maga Hoff. De nem tudom, ki. Hassza. Ja. <gül> <Na. gül> Abban nem menjünk bele, hogy a Csirápáború önmagában egyébként, a elfelejtjük azt, hogy ez egy úgynevezett kultfilm, az így milyen mondjuk, igen. Nagyon rossz ma kívánt találkoztam. Ma, már keményen. Margarita Tévi, majdnem. Az ifjú körülbelül kb. és fél éves volt, és ott volt a homokozóban, egy-egyben. Te még összefutottál de. Igen, az az volt, amikor négy vagy 5 évvel ezelőtt eh, októban nyülekesztünk felül közön napra már önmagában buzós e Jó kezdődik e e És megjelentem, e Nem, ennél sokkal rosszabb történt A kis metró aluljárójából tiszta erőből előbb robant Qui-Gon Jinn és értek mi le kell rovani az opera irányába a kis aznap volt, valami Star Trek és rendezvény is és az egész cosplay banda, ahogy no, nyülekezett, csak mi Tudom, hogy mi elindultunk a tulajdonközősök abban az irányba, a Bajcsi felé, abban azoknak elindultak, velünk szembe. És szemben találkozunk De Tehát, hogy tudom mondod. De, hogy a Nirvana is erre megy rá, ott még jobban ki van ez fejtve, mint amit most eddig jutottunk a könyvben, de ott is az a fő motivum, hogy életre kell valamilyen oknál fogva egy szemüldőkövesi játéknak a főszereplője. Tehát, akit a Pointerkigben irányítasz, az életre kell, és neki igazából egyetlen vágya van, amíg csak prototípus, tehát nem került piacra a játék, egy példány van bele, törölj le! Nem akarom minden alkalommal ezt a kurva játékot játszani. Igen, igen, ezért törölj le! És, és az a tehát ő ugyanúgy a tudatára, mint, mint a Dixus ah, hát, igen, igen, igen, pontosan, pontosan a Igen, igen, Pontosan a mormatonap. Morma itt annyi a plusz benne, hogy ebben a filmben azért lőnek, és, és itt neki egy klasszikus proindenklik, kicsit akcióelemekkel kell megoldania, és teljes tudata van. És azért zseniális az a film, mert mondja neki, mert itt a való a fejlesztő, az a Christopher Lambert, és a játékban pedig a, egyébként igazából a Super Mario-ra direkt ráhajló karakter beszélget, és mondja neki, hogy hogy basszus, a hatodik pályán kurvára nem tudok átmenni. Tehát figyelj, 18-an megöltek már emberkereskedők, mondjál már valamit. És akkor már így párhuzamosan mennek és próbálják megoldani a helyzetet, és akkor mondja, hogy figyelj, tudod van az a hely, ahol mindig felébredt. Mert egy ilyen random helyen. Jó, ott van egy szekrény. Azt a szekrényt nincs ki. Az a csít, az a szekrény. Tehát ott van a teljes inventória a játéknak. Rángasok, ugye, akkor Mama a lengyel sci-fiét, Igen, Avaron, Avaron. igen. Ami azt mondja, hogy... Az egyik legfurcsább dolog a világedetemben. Igen. Pont, Ez csodálatos. Igen, igen, uh, igen. Hogyha én emberként valami fisfos világból bejárok, raidolni a gui igen. igen. Mit csinálni? Mit csinálni? Rédelni a gui Rédel Akkor... Lássuk be azt, hogy nem, ez biztos, hogy nem a világnak az értelme. Valahová ki lehet ebből menni és igen. nagyon mélyen hisz a film abba, hogy valahova ki lehet ebből menni. Igen, igen. Az ő is bemutató láttam az őkkori Kossuth moziban. Titanikon vagy azután? Egyszerű vetelítés. Egyszerű vetelítés. Király. Király. Én tudjátok mit láttam itt a nausica azt az egy élet, életre, életre elvitt. Az egy életre elvitt. Az yeah. engem is. is. véletlenül, még de bementünk, nem tudom milyen... A Budzsiról nyomtátok azt a témát és yes. azóta meg akarom nézni. A kis, kis, kis, kis egy moziba, yeah. ahol valami ilyen, ilyen téli időszak volt, nem volt túl kemény tél, azért meleg volt, és a moziba meg le volt a fűtés. Yeah. Nagyon nem volt no, mert sokan yeah. voltunk, mert kicsi yeah. volt a terem. Pillanatokat beleheltünk, gyakorlatilag a kabátba az ott ültünk, elindult a film. Csökkel kezdett szurni azért levegő utánna, és valahogy senki nem ment. Mm. Olyan szinten, ez nem volt, szikára. volt ez a 80... 84-ről beszélünk. 4-be, vagy be? 4-be. ben lehet, be. hozzánk 5-be jött, de 84-esre. 81-es, 56 Nálunk 85 -e, vagy 6-ba lehetett ez, mondjuk 85-öt, e, és a tűnnek vége lett, tűgöttek a fények, és körül mindenki, mint amikor a, a, ah, a, a kígyó belégezett madárszemű, hogy. Öregek, fiatalok így, Igen. és legdurvább, most karácsonykor Nagyimnak lett lapos tévéje. Ne kérdezzétek miért, a 94 évesen, hogy ő vesz magának lapos plazma tévét. Illetve aztán rájött, hogy plazma tévé az nem jó, ledes tévé mert a plazma sokat fogyaszt. Jó. nekem a telefonon, Nagyi, azt szóval, mondja, be tudsz állítani egy lapos tévét? Na persze, hogy be tudok, de, de miért? Mert vettem ennyi. Van a kukom, hú, te csináld, én mit? Van van a laposti, magától megvette. <gül> Mire használjuk? Nézi, nagyon jó. Most már két jó. van? Nekünk is most nem megkötötték a digitális is, nagyon jó kép 10 évig küzdöttek egy. egy. Széles CRT-en. Most már nagyon nehezen bújtott, és betartom a derekamat, ami azért cinkes, mert félé, azt nem nézzünk rajta. Hát, hogy sem? Akkor most nagy monitorként, szuperállat DVD-ként. Igen, ez, ez. De most én, de most meg is én meg voltam. hogy van rajta az GUSD port, és Pedrász is állt ott. Szépen fogtam, oxikált föl, karácsonykor el, áludva. Na, igen. emlékszel még arra a filmre, ha, mamma, amit olyan régen néztük? Melyikre is? Igen. Hát tudod, amikor jöttek ezek, amik itt csináltak. Igen, igen, oh, igen. Ó, oh, persze! Igen. Itt van elhozdalom. úgy nézte... Egyébként ez az a film, ami nekem minden médiában megvan. A Maga díszkeldás is. <gül> Na viszont ez karcsán, az élethalák kapcsán, az... az általában se, de itt még... Ébzomás sem értettem, hogy a programozás mitől egyébként az a erre nem nem akartunk válaszni, hihába van rólad 600 másolat, ott mm -hmm. meghalsz akkor ki, és az életemet meg ez, ez szerintem így is van a Gibsonnál, és ezért van az, hogy mind a e, háromban e, valamilyen formában ez előkerül. A klón szerintem nem megoldás. Hát eleve verziószám az e, emberekről beszélünk, más gondolnak a világról. Igen, igen. Igen, a Jane. Igen, yeah, eleve. Yeah. A szupergazdak, szuperzséni, szuper szupervinden család, akik tényleg az istenként bevegnek a világ fölöttek, az, valamiért mégis úgy gondolják, hogy ez a örök élet. Igen, igen. E, nem, törekednek rá. És nekik az örök élet, az egy olyan evolúciós folyamat, aminek egyetlen érdemi végpontja van, és az pedig ez az a könyv. Tehát a, az pedig a Neuromancer és a Wintermuth Egyesülése. Tehát, hogy ők az egész... E, e, tudatrendszerüket arra hozták létre, és ezt ne is írja ebbe a könyvbe, csak el kell jutnunk odáig a végig, hogy ez létrejöjjön. Nehéz lesz, kurva sok akadály lesz, de mindenki úgy van predesztinálva, a, a Tessier Aspulok emberei, és a két mesterséges intelligencia, amit ők hoztak létre ebből a célból, hogy így létrejöjjön egy örök tudat, ez pedig egy emi. Lesz. A kettő egyesülése. Igen, az a lesz. Csak ez sem az ő létük. Tehát ez az sem az ő létük. Tehát így a... sincs jól megoldva. Heaven's Gate. Igen. Nem, nem, nem, nem. Szerintem ott, ott követjétek el a hibát, hogy ti individuum szintjén gondolkoztuk. Igen. A... Igen. A tesszi a esprók pedig klánban gondolkoznak. Így van. É, pontosan, Tehát ez a lényeg. Ugyanúgy, ahogy uh, uh, uh, uh, a középkorban uh, a vérvallatokra mi gyásztak. Családban gondolkodnak. Így van. Házat, Igen. Amit, Igen. A Meg ez a ugyanaz mint az, az indiának ősei. Akik velük együtt mennek tovább. Vagy a Rómaiak ősei. De ha, ha valóban kell akkor a különböző róla nem játszának le egy nagyon izgalmas De, Én de ki, ez része a dolognak, mert hiba vezetni. mindig van, hiba mindig van. De a nagy terv az nagyon jó. És a nagy terv az, hogy létrejön ez a szokér néz. De a, a nagy csinálta? A nagy terv az mindenek az ellenére jön létre. Igen. A nagy tervben. az egy világos, az, tekinthető megbízhatónak a nagy terv szempontjából, Igen. aki ebből a génkészletből jött. Igen. És ezt olyan szűken tartják, amennyire ne. a mentelesség veszélyes De Tehát klónoznak. Ne. De a nagy tervet azt méri Franz kitalálta. Igen. Ja, csak Igen. Mivel időigényes a történet, nagyon nagy külsősöket hozzák. a világos értem, fe, Akik féleséglatnák, felhígítanák, stb. azt mondjuk, hogy Fókuszáljunk, ez a génállomány fogja megoldani ezt a történetet, és ezt De a, a génállományz És a Wintermult a végrehajtó, és a igazán fontos, az a regény címe a Neuromancer. Mert a Neuromancer az Neuromancer. a dolog, ami elvileg az valóságot meg tudja csinálni. Tehát ő az, aki egy olyan másolatot hoz rólad létre, ami matematikai nyelven teljesen leír téged, és te azt hiszed, tehát most nem eshetnél egy és én nem vennék semmit észre, mert Neuromancer remásolt, és én teljesen magamnak érzem magamat, és lényegtelen, hogy van-e testem, vagy sincs. Ugyanakkor a, az a probléma ezzel, de ez a második, meg a hogy az alefnek a jelenléte az már erre utal, igen. hogy ez a típusú örökkivalóság, ami nem interfészel a világgal, Ugyan. ez gyakorlatilag teljesen értelmetlen. Igen, igen, és erre, tehát, ez az, tehát nem ad mindenre választ ez a könyv, de itt, tehát szerintem erre épül. Erre a kettősséget. Így nagyon izgalmas, hogy nem problémát fejt meg. Igen, igen. Tehát mikor a világon belül csinálsz egy másik világot, ami attól független. Igen. De nem független, mert energia csak a világból nyert, tehát azért öregeforrás elfogyat. Hát, sz hát, az szájzét, szalárpanert, kirekült a sivatag borzcsávó. Tehát azt csinálja mori a legvégén. Igen, de, igen. De, de értelmetlen. Tehát igen. a konceptus művészeté válik a család. Pontosan. Igen. Igen. Igen. De létrejönnek. Tehát ezek az emmik, ezek ugyanúgy a család vagy a klán tagjai, mint a befeleszokkolnak. És ők eljutnak az alfakenteor is a Tehát evolúció történik. Uh -huh. é, én ezt az egész De, egész de akkor miért esik szét a matrix a voodoo istenségekre? Hát én Mell... sem tévedhetetlen, vagy így jobban tudom kommunikálni az emberekkel? Az emberek kommunikációját csinálták? Vagy az valami az emberiség felé? Kusítsa azért a következő kötetet. Igen, az a következő kötetet. Egyébként a legjobb. Nem fogadom meg a következő végén, de még a. A legjobb. A például erre van fölépítve a következő kötet, vagy hogy hívják a műkereskedő, aki már csak tartályban van. Keresse ezt a megoldást. Mert van egy olyan ember, aki teljesen tudatában van, hogy ő és tudja, hogy valaki másnak sikerült állítólag meglépnie. Ez, ez kőkemény, elébként kőkemény-balheszizmus, és kőkemény-exisztencializmus. Ezen, egy, és egy borzasztó érdekes, hogy ez be tudott kerülni egy legénybe, és nem szarul. Tehát, hogy hallgatók, 2016 májusát spoiler-eztük el. Igen, igen, igen. igen, igen <gül> A mai, is mai eseményt itt hangyában légzárhatjuk, hiszen... Hmm? Nem fogunk odaérni, van De olyan ezt mindjárt már 70 73. oldal járunk. Igen. Erre mondta az drága Osztáfőnökről, már csak órákérdése és fél úton leszünk. Az érettségi ez. Akkor megyünk-e, vagy itt lelakjuk? Hát rakjuk le itt le. Igen, rakjuk le. a fejezet végén. A fejezet végén vagyunk. A fejezet vége. Igen. Ha, ha, akkor jó. egy jel a végére. Na. Ja. Én itt hagyom a ceruzámat. milyen nap van ma? Erről bele sem menjünk. 16.